Olá, olá assinante deste site maravilhoso, tudo bem? Eu sou o Turi e este é o podcast do ProFootball e mais uma edição especial para nossos assinantes. Quem assinou, assinou. Quem não assinou, não assina. Não, brincadeira, pode assinar ainda com 50% de desconto. Conte para os seus amiguinhos e a gente está privilegiando você assinante nesta temporada. Nosso foco é você. David Shodin é praticamente o slogan do SBT. SBT, SBT na nossa frente, só você. Olha só. E, e neste caso, na nossa frente, só assinante. Mas se é do SBT, eu acho que quem deveria anunciar é quem? Silvio... Tem muitas limitações, SBT, Silvio qual que você quer. Patrão. Mas, mas olha só, você tem que estar em dia com a assinatura do ProFootball. Para para ser assinante, basta fechar. Bom, você que está ouvindo, assinou já, né? Então não preciso fazer o merchan. Mas nesta semana, na quarta-feira, a gente vai gravar a EFC West, e antes na segunda, o podcast vai ser solto na terça, ou talvez quarta de manhã, ou talvez os dois na quarta, não sei ainda, vai ser de acordo com o meu tempo de editar aí, mas como a pauta é atemporal, né não tem problema, mas antes, NFC East, uma divisão de muitos times com torcida grande aqui no Brasil, né Davis, todos os quatro times, aliás, no todo, é a divisão com mais torcida no Brasil, dá para dizer isso? Dá, dá para dizer sim. Eu acho que as outras divisões têm alguns times que puxam para cima, né? Mas não tem não tem tantos times essa aí é uma divisão com no times com, com muita tradição, né? É, é verdade de... e de, de cidades grandes nos Estados Unidos e com muitos jogos no Sunday Night Football, né? É por mesmo. tabela, então acaba sendo uma divisão com muitos times todo ano um campeão diferente, inclusive aí desde a era Andy Reid, desde a metade da década passada, todo ano a NFC nos traz uma surpresa. Ano passado tinha tudo para ser, de fato, um campeão diferente, não tinha tudo para ser o Washington Redskins, acabou sendo o Dallas Cowboys, mas de qualquer forma, um campeão diferente em relação a 2017, que foi o Philadelphia Eagles, e é uma divisão na qual todos os quatro times têm título de Super Bowl, o mais recente dos Eagles, justamente de 2017, os Redskins têm três títulos, os Cowboys têm cinco títulos e os Giants têm quatro títulos, né? É Exatamente. isso, 86, 90... 2007 2011, então é uma, é uma divisão com muitos títulos também, uma divisão com o mercado consumidor grande nos Estados Unidos, com muitos jogos no horário nobre e com muita torcida aqui no Brasil, então justamente por isso a gente privilegia essa divisão no nosso podcast de assinantes, justamente para o povo assinar também, né, porque, né, quem quer... vamos falar a verdade aqui, Rocha, né? quem quer rir tem que fazer rir, né. É aí, exatamente. Começou citando tropa de elite, eu já vi que o podcast vai ser maravilhoso. Nós vamos te ajudar. Eu bom, vou te ajudar, mas tem que me ajudar, a te ajudar. Né? Tem, tem, essa coisa toda. Exatamente, exatamente. Tem que, tem que ajudar. A gente tem que fazer que naquele momento que eu fala assim, ó, oh, o senhor vai, vai deixar esse botijão de gás aqui, você vai lá Barão no Danilo final. baiano. E vai... é. <risos> E lá está o nosso podcast. Então, muito bom podcast da NFCs. Gente, segue a mesma temática dos outros, tá? Segue a mesma temática da NFC North, que teve um podcast exclusivo para assinantes também. E também a da AFC South, né? Que foi o podcast yes. aberto. O próximo podcast da AFC West vai ser aberto, todos vocês vão ouvir, seja assinante ou não. E a gente vai fechar mais um podcast só, que é o da AFC East, tá? Tá? os outros serão abertos. Então, três podcasts de assinantes e os outros abertos. É isso, exatamente. Davis? o Tô louco. Não, é isso, muito bom. AFC East é o último fechado. É, o último fechado. Então, NFC North... E... A gente ia fechar a AFC West, mas a gente não fechou, porque as pessoas precisam conhecer o Los Angeles Chargers, né? Está tendo muito... Extremamente subestimado. Muito, é... uma assim... É hoje hoje teve um comentário no vídeo que eu fiz sobre o Edelman que ele para mim não é Hall of Famer o cara falou assim, é o Edelman não é Hall of Famer, mas o Flip Rivers é pela sua métrica dá para ver quem você é tipo, mano Olha, <risos> justamente com muito orgulho eu ia dizer, <risos> meu amigo, se essa é a métrica eu vou elogio. parabéns Antônio Curte estamos seguindo a mesma Obrigado. métrica e para mim Julian Edelman também não é Hall of Fama Hall of Famer é para jogadores, só desculpa tocar, mas é rapidinho no assunto É, claro, para, um jogador é, para jogadores especiais e dominantes durante toda a sua carreira. Eu vi que alguém comentou também que ele merece mais que AJ Green e Julio Jones. Por favor, não coloquem no tema é, Julio Jones e Edmond na mesma frase, gente. Não, não dá São, Por exemplo, Julio Jones é um bicho completamente diferente, um cara extremamente não, dominante, entende? Acho que o Edelman, no Hall da Fama... Eu, eu acho o Ederman um bom jogador, que tem importância Davis. histórica, mas que na, Davis, no Hall da Fama só vendo? se for servir café, para o Terrell uh, Owens... Caiu, ou, ou será? Animoso, alguém assim. Davis. Oi, você me ouviu? Ó, oh, torcida, torcida dos Patriots tá brava com você. Você caiu aqui, eu não ah, te ouvi desculpa. mais. desculpa. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Bom, Maravilha. eu falei que o Ederman é um jogador importante, tem importância histórica, tá? Grande... É, mas que não é um Hall da Fama e que se ele for pro Hall da Fama não pode sentar na mesma mesa que Terrell Owens, Randy Moss, Jerry Rice, não, não. E esses não. outros caras. E Julio Jones não. sim, Julio Jones sim, pode sentar na mesma. Julio Jones caras. sim. Ah, eu posso falar uma, posso falar uma coisa que é até sacanagem que eu vou falar, mas é a verdade, é a dura é. verdade. O Hall da Fama é um prêmio de consolação para os malucos que não ganharam Super Bowl é... também. Porque se você tira é... isso dos caras, não agora, agora é sério. Se você tira isso dos caras, a é aí é sacanagem. É, é pô. O Calvin Johnson, o que, que ele tem de, de, de apego na carreira? que ele vai ser eleito pro Hall da Fama. Aí você coloca o Julian Edman no Hall da Fama, é sacanagem com o Calvin é, Johnson. Concordo. Tim Bailey, né, por exemplo, foi essa semana induzido ao Hall da Fama, nunca ganhou um Super Bowl e talvez ganhou, seja o melhor. foi um dos mais dominantes. Melhor cornerback. Também. Pra mim, o melhor, o melhor cornerback da década de 2000 é, é o Tim Bailey. Talvez o melhor que eu vi jogar e... no auge. Eu ainda sou um pouquinho mais o Daryl Reeves no auge. Mas, de qualquer forma, é pau a pau. E aí é sacanagem com um cara desse, entendeu? Com, justamente usando o argumento, o Julian Edelman tem três anéis e foi decisivo no tem que fazer gol. um altar pro, pro Tom Brady, então, porque ele ganhou seis. Ele não tem que estar no Hall da Fama, ele tem então, que estar num no lugar separado. Que, os tem que anéis estar no Hall do, Brady. Hall do é, Brady. Então tem que fazer um, um negócio separado, Entendeu? Tem que ver quão dominante não, o jogador decisivo é Decisivo por decisivo? Durante sua carreira Não é, porque aí vira palhaçada Decisivo por decisivo o Marcos Sanches também foi nos playoffs <risos> Chegou em duas finais de conferência Não, mas é sério, eu tô falando sério Não, não, não dá pra comparar E olha que o Flaco, então, beleza Coloca o Juliano vamos colocar o Flaco é, também então Ganhou Super Bowl, foi teve um melhor pós-temporada Excelente talvez, de... O Mark Sanchez eu apelei, desculpa, eu apelei, mas o Flaco é, é, é na medida. Se o Edelman entrar no Hall da Fama, vai virar palhaçada e o Flaco é, vai entrar também. Eu, eu sou totalmente contra, eu já acho que tem jogadores, às vezes, sendo cogitados lá, que foram muito melhor que o Edelman, que para mim não merecem, Para mim é um clube realmente muito restrito e tem que ser para esses caras que foram muito acima da média, muito fora da curva, enfim. Porque se não ficar restrito, vira bagunça. vai virar palhaçada, vira bagunça, aí vira bagunça, você começa a ter uns precedentes que tipo são muito sem noção. Por exemplo. Eu vi argumento, a recepção do Edmund ah, no 81 coloca David ele no Holly então, ah. então vamos colocar o David Tyree. Então, vou colocar o David Tyree então também. É, eu quero ver aqui que a torcida dos peixes vai fazer, véio. Vai surgir contra tudo e contra todos. Mas enfim. É... Eu até deixei. Deixei essa discussão no podcast assinante, porque aqui, geralmente quem é assinante do site é um pouco mais centrado e, tipo, gosta do nosso trabalho e consegue raciocinar e não fica de, de mimimi. Né? Que consegue ver o outro lado e, e que. Enfim, que pensa, né? Não é porque tá pagando a gente, não. É porque se a pessoa assina o site, ela geralmente quer conhecer mais futebol americano. E aí ela tem a cabeça aberta. Então, por isso eu deixei essa discussão para esse podcast aqui, que é podcast fechado. E também, quem não gostou, pega eu aí na rua e vamos oh, lá na louco. Ah, é isso aí, pô. Ah, pô. Pelo amor de Deus, esse negócio do Edmo Hall da é um grande absurdo. Eu que torço pros peitos eu torço pros Berts e pros peitos Eu tô usando o moletom dos peitos gravando esse podcast. Cara, eu não consigo. É, e é justamente por isso. Times. É por. Não, mas eu torço, Dani. Se tem gente que tem duas esposas, o Cadinho tinha três na novela eu tenho dois times? Não quero nem saber. Se jogar um contra o outro, eu torço os Bergs. Tá resolvido, mas tenho dois times mesmo. E quer falar? Já esqueci o que eu falo. Ah, sim. É por causa de coisas assim que o povo fica xingando a torcida dos Não peixes. É verdade, porque dá muito chilique, cara. É, é. muito chilique por É, é coisa. por causa de coisa assim, é por causa de ó, coisa assim. Vocês ficam fazendo a torcida ó, pra eu eu tô vergonha. os Broncos. O que eu já ouvi sobre o John Elway, nego colocando ele, tirando ele do top 10, entendeu? para mim, ele, ele é top 10, incontestável para mim. Nego falando que o John Elway era um perdedor. Quando ele ganhou dois Super Bowls no final da carreira, quando não sabe do contexto de todos os times que ele levou nas costas do Denver Broncos e tal, mas eu não vou ficar dando Chilique por causa disso, entendeu? E eu não vejo a torcida do Denver Broncos ficar dando Chilique também. Então, não dá, não. a Torcida dos Broncos não. Cara, você não coloca o Jonaway no top 10. Eu nunca vi nenhum torcedor dos Broncos da Chilek, que nem torcedor dos Patriots da Chilek, porque não coloco o Julian Edelman no Hall da Fama. O cara tem números de Michael Crabtree e vocês querem colocar esse maluco no Hall exatamente. da Fama? Puta que pariu. Você vai colocar o Dylan Vamos vamos colocar o William Aguirre também, claro, então. Tem, tem tanta gente, cara. E a gente vai entrar vai. Num, numa coisa que não, não tem nada a ver com... Não, o mas Roberto. eu falei no vídeo. Eu falei no vídeo. Vai colocar, então, o Dion Brand também. O Dion Brand foi um VIP do Super Bowl 39. O recebedor Don't do Tom Branch. Se coloca... Então, caralho. É, não faz sentido Enfim, mim. Tô, tô revoltado. Vamos lá, vamos Vamos com os Cowboys, que a gente já fez um podcast bem longo sobre o ataque dos Cowboys, então a gente pode começar com Vamos eles. Lá. O que, que melhorou no Dallas Cowboys? O que melhorou no Dallas Cowboys pra mim? É... A OL com a volta do Travis Frederick, para mim, é um ponto importantíssimo. Travis Frederick é um dos melhores centers da liga, passou um ano, teve uma síndrome, Eu não sendo bem honesto, eu não consigo me recordar, uma doença a doença autoimune. Auto é... Os Cowboys sofreram muito com pressões pelo interior da linha ofensiva, o Frederick dá... Dá um outro patamar para essa linha ofensiva, para esse miolo de linha ofensiva, protege melhor o, o Dak Prescott. É um jogador que vai muito bem no segundo nível. para mim, a volta do Travis Frederick é fundamental e é o que mais melhora nesse ataque, do, nesse time do Dallas Cowboys. E é uma volta, até, vou falar uma coisa meio exagerada aqui, tô meio polêmico hoje. É uma volta que permite os Cowboys não se dobrarem para Exatamente. o Ezequiel. Harris. Concordo em gênero, número e grau. Acho que a volta do Frederick diz assim: meu amigo, quem eu colocar aqui vai funcionar então assim eu posso te pagar uma, uma grana boa mas não essa grana toda que você quer isso exatamente então o que melhorou sem dúvidas é o miolo da linha ofensiva né o Frederick é o melhor centro da NFL para mim olha que tem bons nomes viu? junto com o Jason Kelsey talvez é, o Kelsey dos Eagles que é um cara subestimado inclusive é pouco falado Todos mas centers, basicamente né é mas o mas o Frederick putz eu não consigo vislumbrar outro cara ou o Alex Mack também né É, não, mas eu acho que o dá um passo... Não um hoje, pasto. o Mac no, no auge, o Alex Mac no é. auge, era um cara que, que era o melhor center da NFL, mas hoje... Gostava eu que... muito do Max Anger mas aposentou. É, o Max zanger aposentou é. em New Orleans, um cara que também foi muito importante para o início de carreira do Russell Wilson para essa reta final aí do Saints, com o Drew Brees. O que que piorou? Piorou para mim, obviamente, sem o Ezequiel Elliott. Se fizeram o holdout, fizeram a greve, piora o grupo de running backs. É... Claro que o Michael Weber, o Tony Pollard e o Darius Jackson podem formar e agora o Alfred Morris, que voltou, podem formar um comitê e serem produtivos, mas o Ezequiel Elliott é um jogador é, especial. Uhum. Ele não vale dinheiro que ele vale porque ele quer Porque por nenhum da running back vale esse dinheiro. Exatamente. Não é porque... Eu... Cara, hoje... Puta, eu tô muito polêmico. Eu não pago esse dinheiro pro Eric Dickerson hoje, cara. Eu não, não pago, pago esse, nenhum eu running não pago back, esse não dinheiro pro Walter atual. Payton. Eu não pago, cara, porque o risco é muito grande. Um snap, o cara pode tomar uma pancada, ainda mais o Ezekiel Elliott que tem uma carga forte de, de, de, de carregadas nos últimos dois, três anos, é um snap pro cara quebrar o joelho. É. E assim, ó Curte, é aquela coisa, não, não importa quão bom o running back for, ele não vai ter o impacto que ele tinha 20 anos atrás, é, entendeu? Que você escolhia running back no top 5 e sabia que ele ia produzir porque você corria 70% das vezes e passava 30, 60, 40, que seja, entendeu? Então, assim, Zeke é um jogador especial, é um jogador muito acima da média da posição, mas não vale o dinheiro. Então, por isso, eu acho que o grupo regride. Agora, se o Zeke estiver jogando e tal, para mim não tem um grupo que piorou muito, mas tem um grupo negligenciado, que são os safeties. Eu acho que o time poderia ter ido atrás uhum, de algum safety. Concordo. Foi até até teve o do... sonho do Dor Thomas, né? É, mas não deu certo. Então, acho que é o, é o ponto frágil, principalmente da defesa, é um, é um dos elos fracos do time, é a posição de safety sobre isso de running back, eu vou te fazer uma pergunta e vou bolar uma analogia e você vai ver como por, por meio dessa analogia, esse método socrático que eu tô fazendo, a gente vai convencer todo mundo que tá ouvindo vamos lá? Manda lá New England Patriots, se os Patriots pegarem o Jake Fromm no top 5 do draft do ano que vem, você vai achar uma escolha ruim ou uma escolha boa? <risos> eu vou achar uma escolha ruim porque eu não gosto do Jake Fromm não, tudo bem, mas eu tô... ah, tá, Justin, o Justin Herbert, Herbert é foda, você não gosta do Fromm eu esqueci, o Justin Herbert no top 5 do draft, vai ser uma escolha ruim não, ou uma escolha esse... boa? Excelente, maravilhosa. Tá. Em 2005, os Packers se estivessem no top 5 e pegassem o Aaron Rodgers, ia ser uma escolha ruim ou uma escolha boa, sabendo que ele ia ficar 3 anos no banco? Em uh, 2005, uma escolha boa. E se eu te contasse que dois running backs foram escolhidos no top 5 do draft de 2005 e não deram em nada? Quem foram eles? O, Cad o Cadillac Williams. Cadillac Williams, de Auburn. De Auburn, exatamente. E o companheiro dele, de Auburn, que agora me fugiu o nome. Ah, eu lembro, era um era um, um duque destruiu no qual a de futebol por Auburn. Acho que Auburn ganhou aquele ano até. Ah, Deixa eu achar aqui. Era um Tampa Bay, né? Que foi para Tampa Bay que o, o, o, o Karel Williams foi para os Bucks e o Cedric Benson. Cedric Aliás, Benson não, não foram os dois? Não, são... ah, não Desculpa. Três running backs. Tem o Ronnie Brown. O Ronnie Brown que eu esqueci. O Ronnie Brown foi escolhido na segunda escolha de Auburn. Dolphins. Foi para os Dolphins. Na terceira escolha, os Browns escolheram o Braylon Edwards. Na quarta, o Cedric Berson, Benson para os Bears. E na quinta, o Karela Williams para o, os Bucks. Três running backs foram escolhidos no top 5 do draft de 2005. Hoje, isso seria completamente sem noção e faraonicamente errado. Então, é isso. Essa, essa é a prova que a NFL mudou. Em 2005, escolher três running backs no top 5? Suaveira. Tudo bem. Ninguém xingou ninguém naquela época. Não, eu falou... yeah. acho, acho até que o Cadillac é uma escolha do John Gruden, se não me engano, né? Sim, é o Gruden. Agora, hoje, se você escolher três, se você vier aparecer três running backs no top 5 do draft, eu, Davis e o Felipe, a gente tem um ataque epilético. Uma síncope. É. É, é daí que vem essa mudança. O running back é fungível. Você pode trocar o Elliott por outro running back e o impacto não vai ser tão grande quanto você trocar o Aaron Rodgers pelo Deshawn Kaiser. Nossa, é, é bizarra a diferença, então, a proporção que seria, né? E a diferença de um running back reserva dos Cowboys é o running back reserva dos Cowboys é tipo o Deion Kaiser. Já parou a pensar? Verdade. Que a diferença de talento é essa? O Zeke, é, é um dos melhores da posição, um dos três melhores running backs da NFL. O, qualquer Aliás, running back reserva dos Cowboys vai ser equivalente a um Deion Kaiser. E olha o impacto que tem a diferença. É, é isso. o Deion Kaiser foi um jogador de segunda rodada que poderia ter sido primeira. É, é poderia um ter, ter sido cru. primeiro. É e aí você pega esses jogadores dos Cowboys você vai ter lá o Mike Weber se não me engano é quinta ou sexta rodada ou sétima rodada sétima rodada sétima o Tony o Tony Pollard é quarta rodada o Alfred Morris é um veterano que já passou o Darius Jackson é, acho que é sexta rodada se não me engano não e eles e se complementam vai. ele o, é. é um monstro é um megasórdio que faz não faz tão bem cada uma das coisas como que o Ezekiel Elliott faz mas eles se complementam de tal maneira que cara eu vou dizer uma coisa forte aqui hoje hoje eu acordei pegando fogo Essa greve do Ezequiel Elliott, se o Ezequiel Elliott não jogar as quatro, ou 5 primeiras semanas, supondo, e o Dak Prescott jogar bem, vai ser maravilhoso pro Dallas Cowboys se isso acontecer. Vai ser preço de banana o, o novo contrato do Zeke. Não não só isso, vai dar uma moral que o Deck precisa muito. Hoje eu fiz uma é. live, o Café com curte, e eu mencionei o Deck Prescott falaram assim, que perguntaram do Daniel Jones para mim. Eu falei assim, gente, pré-temporada não é parâmetro para quarterback nenhum, porque todos eles vão ter um passe maravilhoso que o time vai postar no Instagram e um passe muito ruim que algum perfil de zoeira vai postar. E raramente aparece um quarterback no, no, no training camp no, na pré-temporada que vai muito bem, que espanta as pessoas. O Deck Prescott era um caso, porque a maior virtude dele é segurar a bola. E era um problema em Mississippi State, aí ele despenca na melhor linha ofensiva da NFL, virou uma virtude. E é raro, eu não lembro outro cara que, tipo, quarterback em pré-temporada que acabou voando baixo. Não, não, também não. Então, e assim, se o Zeke não jogar e o Dex jogar bem, vai fazer muito bem pro, pro Dex Prescott isso. Até na minha prévia que eu fiz do Dallas Cowboys na temporada em texto, tá escrito lá que é... Esse ataque precisa... Mais deck, de... que menos Zeke. menos Mais deck, e menos zique. E é isso que, para mim, precisa Precisa parar com essa zique dependência. Um ataque que tiver uma dependência de um running back em 2019 na NFL é fadado em algum momento perder, em algum momento importante. É Um exemplo claro de queda de produção é, o... é os Rams da temporada passada, que dependiam demais do Todd Gurley, quando não tiveram, sofreram em muitos momentos importantes, né? Exatamente, exatamente. Davis, então vamos lá. Você que quer ouvir mais o Dallas Cowboys, a gente fez um podcast inteiro sobre eles. Fala um pouquinho sobre a defesa agora. O destaque defensivo é o Leighton Vander para Esch? Pra mim um é. O impacto que teve de, como calor ano passado? Ou a outra peça, o Demarcus Lawrence, por exemplo, alguém na secundária que você descata, descata, é, destacaria? Não, para mim, hoje é o Vander Esch. É um cara que me surpreendeu. Eu tinha uma nota de segundo round para ele no draft. Ele foi muito, muito bem. É um cara que dominou... Uh, o, miolo, o miolo da defesa do Dallas Cowboys, um cara com capacidade de jogar lado a lado, melhorou muito a cobertura de passe do que eu tinha visto em relação ao tape dele na Universidade de Boy State, e para mim tem tudo para ter uma segunda, uma grande temporada nesse segundo ano dele, e com isso, é, ser alçado aí a um patamar de um dos melhores linebackers da liga. Claro que tem outros, outras peças importantes, o Lawrence, o Byron Jones tal, mas para mim o Vander é hoje a peça fundamental dessa dessa defesa exatamente concordo então a ah, destaque vandessivo. Van, de, van, van, de van de <risos> destaque defensivo é o é o van Der Esch, muito bom previsão é meu querido davis a destaque ofensivo é o deck né ah, eu vou, te, vou te... considerando de... a greve atual do zik é, é, é o deck não mas vou mas mudar eu... para mim o destaque ofensivo é o Travis frederick foda-se. para mim é o marie cooper Também, bom. O Murray Cooper, porque para um quarterback como deck Dak Prescott, que tem esses problemas de antecipação, um cara que corre rotas tão bem como o Amari Cooper é fundamental. então Que voltou a correr bem, né? Porque é. em Oakland ele tava fazendo aquela aquela rota com a vontade, que era uma coisa é. impressionante. Mas... Né? O Amari Cooper oscilava para cacete em Oakland, pelo amor de é. Deus. Voltou a jogar bem e também tá em ano de contrato, então vai querer mostrar que vale grana, né? É, e o, o Amari Cooper foi um cara que a troca fez muito bem. foi Tipo o Justin Verlander no que no troca, mas eu queimei a língua. É, não, eu a língua também, porque a questão é que ele era muito inconsistente em Oakland, porque não tinha motivação para jogar bem, como jogou, por exemplo, contra os Chiefs no Thursday Night, e em Dallas ele tem essa motivação. É, é, mudou exatamente. o cenário, tá lá, Marcos Team, George Jones, enfim. Pra previsão, eu acho que esse time, Davis, tem tem uma uma campanha possível aí de 10-6, e é um dos meus white cards <risos> da Conferência Nacional. Pensamos a mesma coisa, botei aqui na minha folhinha 10-6. 10-6 também. Vai brigar. Não me espantaria esse time ganhar a divisão, apesar de também não ser o meu favorito. Também mas não, não me espantaria em nada. 10-6 e playoffs para esse time. É, playoff pelo wild card. Vamos ver se o Jason Garrett finalmente chega a uma final de conferência ou não. E o Deck Pressco terminou bem o ano, tá, gente? A gente teve aquele estigma, aquela imagem ruim do início de temporada, que ele não estava passando para 200 jardas, estava jogando mal, etc. Mas ele terminou bem o ano. Davis, vamos lá, então? Antes, querido assinante, temos praticamente todas as prévias já no site. Hoje é segunda-feira. nessa semana ainda entra Colts, Patriots e Seahawks. E aí na semana que vem a gente muda as marchas para outros aspectos, então não deixe de acessar lá no Pro ou ProFootball ou profootball.com.br Category, categoria com Y no final, barra prévias 2019, Tá na home do site também, facinho, vocês acham as prévias 2019, eu vou colocar no menu também um, um, um ícone fácil lá, então você assinante tem a disposição aí, são 32 times, cada prévia teve 1.500 palavras, então um pouquinho mais, né? pouquinho mais, então 32 vezes 1.700 são 54 mil palavras para você ler e no mês de agosto você que é assinante do site, olha que, que estatística maravilhosa que, que, que eu fiz aqui, maravilha, Imagina 54 mil palavras quanto, é um livro, hein é um livro de 100 quanto, páginas. É. Quanto quanto buzão você não vai ocupar o tempo, quanto Sim. metrô... E com o nosso podcast também, né? É, então assim, é leitura para você chegar na pré-temporada aí que já tá já começou, pra você chegar na temporada regular sabendo exatamente como cada time e até onde cada um pode chegar, porque tá muito legal o trabalho, foi muito bem feito mesmo. Muito bom, então falta só esses três times, eu deixei esses três times pro final, porque são times com maiores torcidas e aí a gente quer divulgar o rolê, né? que nós é esperto, então fiquem tranquilos aí, e são prévias abertas essas essas três últimas, de assinante a gente já publicou tudo que era para ser assinante. Agora um time que é uma incógnita para mim, meu querido Davis, é um pouco incógnita, o elenco não é ruim, muito pelo contrário, mas o Washington Redskins depende da posição de quarterback, é um time que liderava a NFC East ano passado por duas vitórias, até o momento da lesão do Alex Smith, e daí a gente resgata o argumento anterior, olha como o quarterback é importante, olha a diferença do Alex Smith para o Mark Sanchez, olha a diferença do Alex Smith para o Josh Jackson, o Alex Smith não é um quarterback top 10 da NFL. Ele é um quarterback sólido, é um quarterback que não vai fazer cagada, é um quarterback que se tiver um jogo terrestre bom vai render, se tiver um, um treinador West Coast offense vai render ainda mais, como é o caso do Jay Gruden, como é o caso do Andy Reid, mas olha a diferença de um quarterback titular para um quarterback reserva, é um abismo. É um abismo, depois o time se virou lá com Colt McCoy, com é, Mark Sanches e tal, e foi foi água abaixo, teve uma vitória depois da lesão do Alex Sanches, né? Do Alex Smith, desculpa. É, então teve é, uma é um abismo. Só e era previsível, né? Era previsível. E assim, Jay Gruden ficou com o pescoço a prêmio por conta dessa dessa lesão e dessa temporada, né? Parece que a paciência em Washington com o Jay Gruden não, não é mais muito muito longa, diríamos assim. Mas é um time interessante, é um time que eu acho que pro futuro. Mas esse futuro ele tem que chegar, a esse que é o problema. Eu acho. <coughs> Desculpa, é um problema dos Redskins, o futuro tá sempre ali, mas esse futuro não chega. Sempre tem boas peças, boas perspectivas, e eu acho que isso está enchendo um pouco o saco da torcida, que tá ficando um pouco impaciente com o time. Se os Redskins não forem para os playoffs este ano, o Jay Gruden cai? Ele mesmo já falou que possivelmente Por isso que eu perguntei. O, time, é. o time não for, ele ele cai. Eu acho que ele não cai se o time chegar assim num, numa última rodada e... Sei lá, não, não sei a tabela de cabeça, mas se tiver um jogo com os Cowboys fora e perder no overtime, ou perder tipo por uma posse, dando muito trabalho, entendeu? Aí eu acho que ele pode ganhar uma sobrevida. Mas hum. se chegar nas duas últimas rodadas, que o time não disputando mais absolutamente nada, acho que é o fim do, do da era do Jay Gruden em Washington. Seja quem for o quarterback. Seja quem for o quarterback. E eu prezo muito para que Dwayne Haskins seja bem protegido. Tô curioso para esse time, cara, é um time... Olha, é um time que você pega as peças aqui, você tem um lado esquerdo ali da linha ofensiva que é tenebroso, né? A gente tem que endereçar esse elefante na sala, inclusive, né? Exatamente, você não tem o Trent Williams, que não quer mais jogar pelos pelos Redskins, né? Que tá fazendo o holdout, e, e aí você vai ter um, um segundo anista, o Jerome Christian, que parece não tá pronto. e o, o, o Donald Earth... Penn. Outro... Nossa, <risos> o que que que é pior? E, aí... e o Donald Penn pode ser titular. Eu não sei se. Oh, eu, eu acho que eu prefiro o Donald Penn aos 36 anos do que o Eric Flowers do lado esquerdo da linha. O é, Eric não, Flowers, neste momento, está listado como left guard, não como left tackle. Tem o Brandon Scherf, que é um bom jogador, mas cara, essa linha ofensiva já foi muito dominante e hoje é uma incógnita, viu? É. Eu acho que o um movimento mais inteligente seria passar o Chase Roller para Guard e entrar com o Ross Pirschbacher. Ah, que é, gole maravilhoso. De, o Pitch é de Alabama, né? É, é, é de Alabama, ser. lembrei. Também acho, também acho. Seria o um e... movimento mais interessante a fazer. Tá, a Renzo, a gente tem o Jordan Reed e o Vernon Davis, né? O Vernon Davis ainda aí com gasolina no tanque. E... Calma aí, o Vernon Davis tá no time, né? O tá, tá sim, tá, o tá, Davis tá, e tá Jordan no Reed fazem isso tá. Achei que eu tava ficando doido aqui. O Jordan Reed precisa ficar saudável, né? É, precisa ficar saudável. E o corpo de, de running backs é bem interessante. A gente tem o Darius guys e o, o Darius Guys, que não jogou ano passado, vale lembrar, e o Samad Perrine, o Chris Thompson recebendo passes e o Adrian Peterson como um powerback. Então tem tem um comitê de running backs para lá de interessante. Vamos ver como vai ser o volume do Darius Guys nessa temporada. O Porque vai ser ele é um, é um vai... powerback também, né? Uhum. O P Ryan vai ter uma coisa interessante que é um cara que ele vai ser usado como um fullback no, no, nos pacotes aí que o time use dois running backs. Ele é um cara mais forte é, e para o West Coast ser, esse pacote é bem interessante. Como é, ele um Vai ser back. usado como, como quase como um fullback tal. Ele é um cara pesadão e tal, mas que sabe receber alguns passes e tal. E curte, o time também tem um grupo de recebedores jovem interessante, né? Hum, interessante, eu não sei, mas jovem com certeza. Ah, eu gosto muito do Terry McLaurin que eles draftaram esse ano, Kelvin, Kelvin Harmon foi uma barganha na sexta, sexta rodada, né? Paul Richardson é um jogador subestimado para você ou não? É. é. Vejo ele tão atrás no depth chart em, em Washington, acho que ele que ele é. poderia estar mais para frente. Sim, é um cara subestimado, ele veio de Seattle, né? É. E Corpo de recebedores é, bem, é intrigante, né? O Josh Dobson foi escolha de primeira rodada, o Terry Lawrence foi escolha de terceira rodada, ainda tem o Trey Quinn. Jogando no slot, vamos ver como vai render aí com, com o Dwayne Haskins, que para mim deve ser o titular. Eu acho que colocar o Case Keenum aqui de titular ou o Couto qual é cagada Ah, com certeza. Até acho porque, que... pelo que a gente viu no college, né, Davis? Olha como o Wayne Haskins evoluiu daquele jogo de Penn State no início da temporada, que ele jogou mal o primeiro tempo, até comentei esse jogo, até o, o a final de conferência contra Northwestern e o jogo anterior contra a Michigan. É uma evolução absurda. Ah, sim, ele tem uma curva de aprendizado muito boa, é um jogador muito confiante... É um jogador que a, que consegue colocar um sistema como o Jay Gruden usa em prática com velocidade. Tem algumas coisas a refinar, como todo quarterback novato. Mas é um cara que tem uma mentalidade muito vencedora. Isso eu falo que é uma coisa que é pegar jogadores de grandes universidades, às vezes ajuda, e que tiveram grandes treinadores por, coisa, por conta da mentalidade. O Dwayne Haskins vem com uma mentalidade muito vencedora. É uma eu... faca de dois gumes, né? Você pode, às vezes, acabar pegando um produto do sistema. Ah, sim. Mas, ao mesmo tempo, é, tem outro lado que tem essa mentalidade vencedora, ou você é mais cobrado, um cara de USC é muito mais cobrado que um cara que joga em Indiana no futebol americano, né, Exatamente. então... A, a adaptação do cara, às vezes, é até mais tranquila. Na defesa, Davis, tem um miolo de linha de defensiva que é fantástico com o Darren Payne e Jonathan Allen, né? Certo. E tem a chegada do Sweat que é um, um, um speed rusher interessante, ainda tem que ser polido em alguns aspectos. Do outro lado tem o Ryan Carringer, que é um pass rusher extremamente subestimado. Três mas o sexo na temporada. Exatamente. Mas o corpo de linebackers, dos off-ball, não o, os outside, né, Os antigos outside, mas o off-ball. É terrível, o John Bostic não possa ser titular em 2019. E ele vai ser titular, e é. ele vai ser exposto toda hora no jogo de passe porque o time cortou o Foster, né? É, a expectativa, e... um corte bem esquisito inclusive, pois é, a expectativa entendi, é que o London Collins fique jogando perto do box e seja praticamente um linebacker para ajudar essa galera aí, porque o grande calcanhar de Aquiles do Washington Redskins é o corpo de linebackers, daí o investimento do time do Landon Collins. O Shawn John Hamilton é um jogador que eu gosto, que era de Alabama, que caiu mais do que eu esperava, que eu acho que pode jogar bem, mas assim, não tem rotação, a rotação é pequena, uma lesão aí pode, por exemplo, o Sean John Hamilton se machucar, explodiu, entendeu? Então eu vejo o Collins jogando bastante, próximo do box mesmo, fazendo essa função do dime, né? Do dime Linebacker, Sim. E aí a secu... mas a secundária também não é uma coisa que me agrade muito, não. Então, assim, não, não, não agrado. O que... Josh Norman não é o Josh Norman dos Panthers. Aliás, ele não fez jus ao já, contrato. Né? Desculpa, mas esqueçam. Por mais que um jogador que joga mais em zona, como é o caso dele, não sofra tanto com a idade como o outro que joga em marcação individual, exemplo do Aaron Reeves, não dá, não dá. E a outra ponta da secundária, com, neste momento, seria o Fabian Moreau, o, o cornerback que joga do lado oposto ao Josh Norman. E aí, cara, o primeiro reserva aqui é o Dominique Rogers Curomart, cara. 2019. Mil anos. Então, acho que é um time que vai ficar muito exposto ao jogo de passe. É o time é que vai tentar, vai tentar, com a pressão, diminuir isso, sabe? Diminuir esse calcanhar de Aquiles com a pressão que é muito boa, tanto pelo miolo quanto pela lateral, né? Sweat com o Ryan Anderson entrando nessa rotação, mas não vejo também como é, salvar esse problema contra o jogo de passe. Acho que é um time que vai acabar tomando muitas é, big plays, né? jogadas de, de, de grande ganho do adversário no jogo aéreo, isso vai ser um complicador, acho que esse é o calcanhar de Aquiles do time, acho que isso vai derrubar o time, não vai deixar ele dar um passo mais longo já nessa primeira temporada com o Dwayne Haskins. É, a defesa terrestre vai ser boa, mas a defesa aérea eu tenho minhas preocupações. Destaque ofensivo do time, quem que é pra você? Para mim, o ofensivo, eu fico com o Jordan Reed, precisa ficar saudável, mas é um tight que saudável tem capacidade de produzir, para um cara como o Dwayne Haskins é importante ter um, um jogador versátil no meio do campo como ele, que é quase um slot né? pode alinhar quase como um slot então para mim, Jordan Reed é o cara nesse ataque, mas gosto muito do Darius Geis também, acho que ele vai produzir bem na, na NFL defensivo Ryan, Ryan Kerrigan, sem sombra de dúvida É, justíssimo, ainda bem que a gente falou dele tem que ser mais falado mesmo, previsão 6-10? 6-10, 7-9 se tudo der certo o time faz um 8-8, mas eu fico com um 6-10, 7-9 fora dos playoffs novamente, é, eu acho que se apresenta isso e por mais que o Dwayne Haskins evolua, não é o suficiente penso igual vamos lá? Vamos lá. Vou, vou ler uns nomes aqui pra você <risos> vou ler uns nomes pra você Que isso estar acontecendo em 2019. Aliás, essa vem sendo uma temática né, desse, desse episódio. Isso estar acontecendo em 2019 é uma coisa absurda. Vamos lá. Já abri aqui. Seguinte. Considerando que há jogadores machucados e barra suspensos, meu querido David Giordini. Você já tá rindo, não tá aguentando, né? Ah, Darius Slayton. Alonso Russell, Russell Shepard, Benny Fowler, Britton Golden, TJ Jones, Alex Wesley, Reggie White Jr., Damari Scott, Etawo. Opa, que nome! E que... esse é o corpo de wide receivers do New York Football Giants para a semana 1. Lembrando: é, que assim, esse corpo de wide receivers deve jogar da semana 1 até a semana, sei lá, 4, porque. O Golden o está suspenso. Tá suspenso. Amanhã o Sterling Shepard está machucado. É. O Corey Ledmer está machucado. Então, e o Eli Manning cara. vai passar a bola para essa galera aí. E o Eli Manning já não passa bem. Faz bastante tempo e ele tinha o Del Beckham Jr. no time. Vamos falar uma coisa antes. Destaca ofensivo, Sacon Barkley. E é isso aí. É, isso aí. Tá. Esse time vai ser 0800 Sacon e Ivan Ingram e já era. Entendeu? Se a gente pode destacar alguma coisa de positivo nesse ataque, Curte é que a linha ofensiva é boa. né? Não é fenomenal, como querem é, pintar, mas é boa. O Nate Soder é um bom jogador, o Will Hernandez é um bom jogador, o Kevin Zittler que chegou é um bom jogador. É, então é uma linha ofensiva boa. De resto, sacou o meu amigo, se prepara, que o negócio vai ser complicado. Você sabe o que vai ser a temporada de 2019 do New York Giants? Quatro vitórias. Não, não, não só isso, vai ser a temporada de 1977 do Chicago Bears. Me, me refresca a memória. Eu confesso foi o ano de não... MVP do Walter Payton. O time basicamente era o Walter Payton. Em absolutamente tudo. Ah, no então ataque. é basicamente todas as temporadas do Detroit Lions com o Bears é, a, Bears? Talvez mais grave, talvez mais grave. A, te, a temporada de 77 do Walter Payton, tem até vídeo no YouTube, agora eu esqueci quem fez da NFL, uh, da NFL Network. Mas aquela temporada, foi. lembrei, foi o Elliot Harrison. Aquela temporada é uma das coisas mais bizonhas da história da NFL, um cara ter sido MVP com o elenco de apoio que ele tinha. Ele não tinha nenhum Pro Bowler na linha ofensiva. Nenhum. Nenhum. É isso. E ele, tipo, corria... Cara, é maravilhoso. Veja esse vídeo depois, procura Walter Payton 1977 no, no YouTube, tem lá o vídeo do Walter Harrison. Eu vou achar aqui, ó... Ele teve 1.852 jardas terrestres e 14 touchdowns sem nenhum pro bowler na linha ofensiva, ao mesmo passo que teve 269 jardas e dois touchdowns, o que para um running back em 1977 era coisa para caralho. É. E isso aconteceu, ele teve 2.121 jardas de scrimmage em 1977, é su simplesmente surreal a temporada 77 do Walter Payton demorada depois e é basicamente o que vai acontecer com o nosso querido Saquon Barkley neste ano. E curte lembrando que isso é numa época só para o pessoal entender que os caras praticamente vinham correndo e pulavam com, o peito, com, com os pés no peito do running back, né? Para entender quão é o feito do Walter Payton, né? Quão difícil era esse tipo de coisa. Mas é isso que vai acontecer, cara. E assim não me espanta se ele for o, o jogador que mais ou segundo a mais receber passe na temporada também, entendeu? Ele vai, ele vai ter que fazer o trabalho também que o Alvin Kamara faz no, no Santos. Se ser aquele cara que sai para receber o passe e ganhar tudo com a com as pernas. Então, assim, é muito complicado você ver um talento como o sacom Barkley tendo temporadas é, de muitas jardas, que é o que eu espero que ele vai ter novamente, mas não ganhando nada e não estando nem perto de estar num time competitivo porque o time faz um monte de bobagem, mantém um quarterback que já era para estar aposentado há uns três anos e que está atrasando o desenvolvimento do time, e agora quando resolve escolher um quarterback, escolhe na posição 6 um quarterback de terceira rodada, que é mais ou menos o que eles já tinham escolhido, entendeu? Que eles no ano passado escolheram o Caio Lauleta, e eu não vejo grande diferença entre o Caio Lauleta e o Daniel Jones, essa aqui é a verdade. É isso. Eu peço desculpa a você que é assinante do nosso site para os Giants e queria ouvir coisas boas, mas é muito difícil achar coisas boas nos Giants no momento. De verdade. O time dispensou agora foi um pouco da defesa, o Snacks Harrison por uma escolha de quinta rodada e gastou uma escolha de primeira rodada no Dexter Lawrence, que nada mais é do que um jogador que pode vir a ser o Damon Harrison. Exatamente. Mas que tá longe de serlo neste momento. E a conta não fecha, gente. Pelo amor de Deus, não é possível que ninguém percebe isso. Para pagar um contrato a conta de, de... para pagar o um contrato de primeira rodada, entendeu? No, no nose tackle, tá? É, sabe quantos jogadores desde 2011 com mais de 320 pounds nos tackles, né? 320 pounds eu não sei agora calcular quanto é que dá. 320? É... Dá uns 170 quilos, é... mais ou menos. Quanto? 170. Não, acho que é muito, né? Enfim. Não, não dez... é... Quantas Quantas libras? 320. 320? Ah. 320 libs 2 quilos, vamos ver aqui. 145, 145, desculpa é, Sabe quantos deram certo De 10, 11 que foram draftados Um, o Marcel da Mas é, E foi o único que ganhou O segundo contrato Do seu time, tá, e depois foi trocado Foi por Buffalo E depois foi trocado por, pra Jacksonville Então assim, não sou eu Que tô falando que o que o Dexter Lawrence saiu cedo demais São os números que estão falando, entendeu ele é um jogador sem pés rush, por que você drafta um No. tackle na primeira rodada? O... Não, você não escolhe, o Dave German tá muito louco, o Dave German, ele tá numa realidade completamente aleatória, E aí sabe quem entendeu? são os tipo... pass rushers do time? Ok, escolher o Oshan Chiminis, que é um projeto, é um jogador que é um projeto, projeto. projeto. ele ele é um projeto é, é, se, é um projeto. se, se projeto. tivesse na minha mão esse aí no Vasco já teria mais interessante oh, quer me ferrar Chiminis, mas é enfim, Marcos Golden E Lorenzo Carter é. são os pass rushers do time. Lorenzo Carter, inclusive, uma escolha de terceira rodada de 2018, que era, para mim, jogador de quinta ou sexta rodada. Tá? Quinta, quinta. Não tem, não tem tamanho para jogar na NFL é. de linebacker. Ah, velho, pelo amor de Deus. É uma cagada atrás da outra. Aí você tem e... um dos linebackers of ball é o Alec Ogutree. time trocou pelo Ogutree, que é Nossa, um jogador sempre isso, né, foi velho? bem mediano para baixo. Entendeu? Então assim, não é que a gente quer pegar no pé dos Giants. É que é muita cagada, é muita cagada né? Uma atrás da outra e assim, eu entendo o torcedor, ele tem esse sentimento eu vou confiar, vai dar certo. Ele tá torcendo. Ah, tem que ter. Torcendo. É, o papel do torcedor é. esse, é o papel do torcedor, mas a gente não pode ficar passando pano. Ah, mas vocês estão aqui no Brasil, vocês não sabem nada, quem sabe é o Edmund. É porque na usina de Chernobyl em 86 a galera também sabia coisa para caralho. Gente, vamos lá, você ter o cargo não significa que você tá apto para fazer o que você tá fazendo. E o Edelman, pelo amor de Deus, o Matt Milan declaradamente falou que ele não sabia o que ele tava fazendo no draft depois de escolher 280 wide receivers. Ele disse isso, É só assistir o o documentário da ESPN Americana, sobre o Matt Milan que estava se recuperando de uma doença, inclusive. Ele falou que todas as vezes... Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não duvido que o David, Dave, Dave German seja a mesma situação. Não é porque o cara tem o cargo que isso significa que o cara é apto para fazer uma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é piloto de avião que é apto para fazer um bagulho. Aí é diferente. Para dar um exemplo é... bem claro. O Steve Cain é o, o, o general manager do Arizona Cardinals. Nos últimos... Outro que não sabe está fazendo. Então, nos últimos cinco anos, ele fez os, todos os drafts, de 2013 a 2018. Sobraram 14 jogadores que ele draftou no elenco. 14 desse período, cinco anos. Isso é como se ele tivesse pegado três drafts e jogado fora. Pegar três drafts e joga fora. Cara, é um número baixíssimo. Então é prova que tem muita gente incompetente na NFL mas muita gente incompetente mesmo, e que leva franquia a levar anos e anos e anos para se reconstruir. E o que tá, vai acontecer com o New York Giants é isso, porque se os Giants não derem, em cinco anos, um time competitivo para o Barkley, Barclay, ele não vai ficar no time, tá porque ele tem mais... Pode acontecer o que acontece muito na NBA, que aconteceu agora há pouco com o Anthony Davis em New Orleans, que pode acontecer com o Tocumpo no, nos Bucks, com com a agravante de serem mercados menores. Mas vai chegar uma hora que, que o Sacon Barclay não vai querer ter o mesmo destino que o Barry Sanders Exatamente. teve os Então, se os Giants não fizerem nada e a curto prazo é muito difícil de mudar, porque você não consegue mudar tudo de um ano para o outro, vai chegar e você vai ter um Ivan Ingram embora, você vai ter um Odell Beckham Jr. que já quis ir embora, Né? que forçou sua saída, você vai ter um Sacon Barclay indo embora e uma geração talentosa passando pelo seu time indo embora, porque o seu general manager fez um monte de burrada e você vai levar 10 anos para limpar. E foi o que eu disse também. É... Ah, enfim. Ah, enfim. Ah, destaque ofensivo dos Sei Giants. Sacon Barclay, né? Além do Sacon Barclay, o tá... Ingram. Ingram para fugir do, do lugar comum, e Ingram. O óbvio, é... Destaque defensivo. Destaque defensivo, eu fico com a secundária, eu acho que aí você tem bons nomes lá, mas é mais o grupo. É... Apesar de que eu gosto muito do Dalvin Tomlinson também, jogador de interior de linha ofens... defensiva. Muito bom. Previsão 4-12? 4-12, 5-11, na melhor das hipóteses. É, eu acho que fica Só nisso. curte rapidinho, para não dizer que a gente não falou nada de bom A secundária tem bons nomes, tá? Deander Baker, Julian Love tem, tem. E foi bem no draft ah, ah, vamos, vamos falar a verdade, o início do draft foi terrível E é o que importa no final das contas Mas ah, Da segunda rodada para frente não foi de tudo não, mal Mas é que, como tinha três escolhas de primeira rodada E duas dentro do top 20 Tinha que ter aproveitado E aí você saiu com um cornerback de terceira rodada Na seis e um nose tackle na 17 Aí não tem como bater muita palma Exatamente, ah. exatamente. Uh, fazer outra previsão aqui. Pode falar. Quando que o Daniel Jones vira titular? Uh, o Eli deve se machucar, vai sentir alguma coisa. Tá com cara de, eu não quero desejar não, não, isso. Não, pra não desejo tá isso para ninguém. Cara. não não É, lógico não. que não, mas tá, infelizmente tá com essa cara. Semana né? 7 por aí. E o Eli não machucando, você tem alguma... Semana 12. Um palpite? Você acha que o Eli não termina não, o ano? Não, termina, motivado, não termina, não tem mais condição. A não sei que ele, olha, queime a língua de todo mundo, mas ele não dá indicativo nenhum. Ah, isso é. não vai acontecer, gente. Ainda mais com os de recebedores. Qual a chance do Eli queimar a língua de, todo de alguém? Mundo. Então, assim, a, a chance eu diria que é 0.01. Então, não, não consigo ver. E aí você acha que os Giants não vão deixar o Eli ter uma última temporada? Já que tá na merda, ah, eu, tipo, não cara, vão deixar lá o e O Pat Shurmur tem que provar, também vai Porque assim, na hora de assar batatinha essa primeira é do treinador, entendeu? Então o Sherman vai ter que provar que ele tá tentando alguma coisa diferente pra torcida e tal. Eu acho que ele tosta o Eli Mene. Ai, ai, ai, eu não duvido. Ah, mas eu vou dar o palpite que o Elimany não vai pro banco. Não importa o que aconteça. É, a não questão vai pro... é se o Daniel Jones, nos treinos, estiver indo terrivelmente mal, né? Aí que também não é uma possibilidade tão, tão difícil de se considerar. É, então vamos falar a verdade aqui, porque a gente trabalha apenas com verdades. Vamos para o campeão vamos da divisão, lá. então? O nosso palpite de campeão da divisão é o Philadelphia Eagles, que tem um elenco, assim, completo até não poder mais. Bem redondinho, né, Curte. E tem uma coisa que é o diferencial deles para o Dallas Cowboys que é o treinador. O Doug Peterson tá um passo acima dos treinadores da divisão, tanto do Jay Gruden, quanto do Pat Shurmur, quanto do do Jason Garrett, isso faz muita diferença. E a montagem do elenco é bem feita. tá? A montagem do elenco é muito bem feita a, a suprir os problemas. Ainda acho que o time tem alguns pontos aí que foi um pouquinho negligente que a gente vai falar agora. Mas é... A montagem é muito bem feita e o elenco é muito completo e dá ao Doug Peterson a chance dele usar todas as ferramentas, além do Jim Schwartz, que é um belíssimo coordenador defensivo para mim. Só rapidinho, saiu o primeiro plantel não oficial do, dos Redskins uh -huh. hoje e, e Colt McCoy que é esquino do Dwayne Haskins, está a ordem, tá? então pode ser que o time não comece com o Dwayne Haskins na semana 1. Sobre o Philadelphia Eagles, você está tranquilo o suficiente com a posição de, de running back ou então, não? Então, eu ia te perguntar também sobre isso, porque é um comitê muito grande. Você tem lá, vou lá. <risos> Bota grande Miles nisso, Miles Sanders, que tem uma vaga garantida, que é uma escolha de segunda rodada. Jordan Howard, que foi trocado por ele. Então, vamos dizer que esses dois são os caras que garantiram o seu espaço. Até porque eles se complementam, Exatamente. Né? São tão jogadores... O Howard é mais porradeiro, mas entre os tecos, e o Sanders em campo aberto é. pode produzir melhor. Aí, tem aí vem uma galera. Corey Que tem muita moral no time. né? Aí você tem o Wendell Smallwood, que é um jogador que contribuiu, contribui, mas vai ser cortado. Darren pros que eu não sei até agora por que reassinaram. Né? É, retornador e passe screen, mas ele não vai ser cortado não, senão não, tinha uma... senão não tinham assinado. Josh Adams, que eu acho que hum, vai, vai ser, ser cortado. cortado. E aí os outros dois, o Pumphrey e o Scott eu acho que não não sobrevivem. Não é então estão fazendo são é. paniquetes no elenco eles estão lá só de boa é, se alguém, e se, alguém aí... se interessa por eles no próximo é, um próximo concurso. sem chance eu acho que é assim a votação titular é Sanders e Howard que nem você falou são dois caras que se complementam com o Clement ganhando alguns snaps né e o Sprouts ali para uma eventualidade para ser um retornador esse tipo de coisa uhum. mas eu acho que É, o Sproles vai ser retornado, se bem que tem o Deshaun Jackson para retornar a né? É, mas aí você não vai queimar o seu wide receiver número um, né? Colocando ele como retornador, se você tem um retornador do mesmo calibre que o Darren Sproles, né? Que eu acho que são dois retornadores... É, do e, e, fal e, falando em, e falando em wide receivers, esse corpo de recebedores, ele é bem saboroso, uhum. por assim dizer. Você tem o Dechant Jackson em profundidade você tem o Alshon Jeffery na red zone, você tem o Nelson Nagler no slot, e na red zone também tem o Arcega Whiteside, escolha de segunda rodada de Stanford. É um grupo bem montado, é isso que eu falo, sabe? Você tem jogadores que fazem encaixe, é, que te colocam... Não, mas é o que eu falo, que eu peguei, inclusive, do Michael Lombardi, que o, que o corpo de wide receivers tem que ser como se fosse um time de basquete. É, é, é e é isso mais uma crítica aos Giants, só voltando rapidinho. Eles têm, o, mesmo com os titulares, eles têm o Sterling Shepard e o Golden Tate... E o Golden Tate são que são iguais, iguais, que jogam no slot melhor. Ah sabe? Então... <risos> ah, ah, Ai, caralho, 2019, os caras estão fazendo isso ainda. Linha ofensiva dos Eagles, sólida, tem o Jason que a gente já mencionou, um dos melhores centers da NFL, se for ver o melhor. Do lado direito, o Len Johnson, melhor white right tackle da NFL. Jason Peters vem para mais uma temporada, tem o Adrian Dillard escolha de primeira rodada, atrás do, do Peters para assumir a posição. É até aquela incógnita lá que o torcedor gosta de sonhar, que é o Jordan Maylata, o, o Dillard... O Me incomoda um que... pouco o miolo ali, a, a, posição, a posição de guard Os dois é, guards, é, né? Um o malo ele não compromete, mas de fato o Brandon Brooks e, e o axel malo mas, a, mas aí são três peças tão boas. Jason Peters, que é muito inteligente, se não machucar maravilha. O Kelsey e o, e o Johnson, que eles seguram as pontas. Fazem os cara. guards jogar melhor. É, concordo com você, dá, dá, dá uma leitura mais fácil e dá mais segurança para esses guards jogarem melhor, eu concordo com você. A gente tem o, o Zack Kurtz e o Dallas Goddard, que os Eagles jogaram melhor no passado com o pacote 1-2, um, com o um running back e dois tight ends, e vai se acontecer Kurt, de novo. Só, já que se aproveitou isso, esse pacote está crescendo muito, tá? e a gente vai ver mais esse ano na NFL, não só nos Eagles, todo time que tiver um tight end, que é um híbrido, vai usar bastante esse pacote, porque tem se mostrado muito eficiente, muito complicado de marcar quando você tem dois um end mais veloz e um end por exemplo, como... Porque aí é um, um contra-ataque defesa Exatamente. nível, né? Porque é uma defesa mais leve você vem com um pacote Exatamente. mais pesado. Então, é, é talvez o pacote do futuro, o próximo pacote do futuro, porque todo ano tem, tem mudanças, né? Então, talvez esse ano a gente veja bastante o pacote 12 aí, com um running back, dois ends e dois wide receivers em campo. Sim, e, e os Eagles tem, tem como até fazer pacote 11 também Exatamente. bastante. Né? Eventualmente dá até para colocar o Zach Kurtz no slot alternar ele e o, e o Nelson Nagler, porque o Nelson Nagler é um cara que vive de fases, né? Às vezes ele tá meio mão de alface, às vezes ele tá jogando bem, enfim. Na defesa, a defensiva é extremamente talentosa, né? Brandon Graham, que é um jogador muito subestimado, Derek Barnett, que tem como reserva o Vini Curry, que também é um jogador que pode contribuir, e o miolo é fantástico. Fletcher Cox e Malek Jackson Parece é palhaçado. Fletcher Cox é um cara que a gente tem que falar mais, né? A gente não, a liga toda tem que falar mais, né? Escolha. Ah, tem três escolhas é... de primeira rodada nessa linha. Dirk Barnett, Fletcher Cox é... e Brandon Graham. Dirk Barnett, eu quero que ele se firme, né? Se firme de vez como um, um pass rush é, sólido. Eu acho que... Tem a questão dele contra é, o jogo terrestre. Acho que né? a questão do Bennett ter saído é uma coisa que... que, assim... Talvez tenha perdido algum algum press rush de elite, mas acho que o time consegue dividir essa questão do sexo, Até porque cria muita pressão pelo meio, né? Com o Cox e o, e o Jackson agora, tem o Tim Jernigan também que é um bom jogador, o Vinnie Curry e tem um segundo anista que eu acho rotação. que vai ganhar espaço, que é o Josh Sweat, que era de Florida State. Também acho, lembro dele no college. Também acho, concordo. Ele pode ele pode ser utilizado como o Derek Barnett era utilizado na primeira Exatamente. temporada. Dele. Um cara mais mais situacional. Então é um grupo bem interessante e na mão do Jim Schwartz, que é um coordenador muito criativo nesse uso desses pacotes. E agressivo. agressivo. acho que, que faz bastante resultado. O corpo de linebackers entrando saindo é é uma fragilidade na no Philadelphia Eagles e nessa temporada, na minha concepção, não é diferente. Grutcher Hill, Zach Brown, Nigel Bradham e Jalen Mills são os titulares no plantel extraoficial do o time O Mills agora. é corner, né? Ah, não, desculpa, ó, o Jalen Mills é o, o corner de uma das pontas. Desculpa. Grudrian Hill, Zack Brown e o Nigel Zach Brown veio de Washington. Eu acho que deu uma melhorada. É um jogador interessante. Mas ainda é uma, a fragilidade do no time. Você ainda né? não tem uma rotação. Não é um desastre. É. Não é tipo o Green Bay. Green Bay ou o Court Linebackers é um desastre. Não chega a esse ponto. Mas é uma é. fragilidade. Apesar de que eu gosto do Blake Martinez, mas não é. não É, é o ponto Não, prático, eu gosto, mas é, é que, é que, é que tipo, além dele é, não tem é um ninguém, frágil. né? É. Eu gosto do Blake Martinez também, mas tipo, além dele não tem ninguém. Aí... Eu acho, que, eu acho que o Zach Brown e o Braham ainda tem uma linha para queimar, mas é aquela coisa que eu falo. Uma lesão e, e vira um problema muito explode. grande. Sabe? É, uma lesão e esse corpo explode. aqui explode. É, a secundária é talentosa e a secundária sofreu, falando em lesões, a secundária deu, sofreu com muitas lesões ano passado. Isso foi um mega problema em Filadélfia. Eu acho que as pessoas não falaram tanto assim, sabe? Eu, eu fiz questão de mencionar em todas as transmissões dos Eagles que eu fiz como o time estava comprometido por lesões, como estava debilitado por lesões. E neste ano, além de voltar a galera que machucou, ainda tem a adição do Anderson Cederro. Ah, que é um que não renovou com o Minnesota, é um cara um... subestimado, um safety, strong safety, né, o antigo strong safety, que joga perto do box e pode ser assim, essencial nessa rotação. Rotacionar com o Malcolm Jenkins, né, também. E aí tem... dependendo e da tem jogada, o... né, se for uma jogada mais terrestre, coloca o Cedro. Agora tem o Jonathan Sipprin, que é mais um safety desse estilo, né? Que é um safety porradeiro uhum. ali que joga no box. E eu gosto muito de Alan Mills, Ronald Darby, Que a gente acabou é. de mencionar, é, tem uma, uma ponta o Mills, outra o, o Darby, ainda tem o Sidney Jones. Que eu quero nessa... ver se firmar, que para mim ainda não mostrou Também. o potencial que tem, sabe? Então, é uma secundária sólida para mim, sólida, que é assim, se não é espetacular. É um time bom, cara, é um time... ó Eu vou te falar que elenco por elenco, de 1 a 53, é o melhor elenco da NFL no papel. Pode ser. Falta Pode ser. só um nome que a gente não mencionou ainda, que é a grande incógnita. <risos> se esse time vai ganhar a divisão, vai ter 12-4, ou se esse time vai incluir esse nome né? é Carson Wentz, é, e esse nome é Carson Wentz, porque se o Carson Wentz não der certo, tem Nate Sudfield e Clayton Thorson, nossa, Torson. Clayton Torso não, pelo e, amor de Deus, pois é, escolha de quinta rodada, e, e tem o Cody Kessler também, mas eu não tô nem considerando, então, meu amigo, esse time é do Carson Wentz, e se o Carson Wentz, eu não, não precisa jogar, com esse elenco, não precisa jogar em nível MVP de 2017, mas se ele jogar como ele jogou no passado, ele não tava 100% saudável, Aí Dallas vai ganhar a divisão. Ah, com certeza. Ele tem, que, ele tem que ficar saudável, ele tem que provar que esse é o time do Carson Wentz, sabe? Que o Carson Wentz é o quarterback do Philadelphia Eagles, que ele vai estar ali quando os Eagles estiverem disputando algo maior. É que nem você falou, ele não precisa jogar em nível de MVP, mas ele tem que estar em campo em todos os jogos. Tem uma frase sua, como é que é, é disponibilidade, é uma qualidade para quarterbacks, né? Uma habilidade. É uma habilidade. Disponibilidade para quarterbacks é uma habilidade. Então ele tem estar ali, ele tem que estar disponível para esse time e ele tem que ganhar jogos para esse time. É, quando eu falo ganhar jogos, é que nem eu falei, não precisa jogar como MVP, mas precisa em momentos cruciais aparecer, conduzir campanhas, provar que o torcedor pode confiar no Carson Wentz para levar esse time aos playoffs e levar mais longe. Para arredondar, a gente não falou, o que melhorou nos Giants... Porque a gente não falou dos Giants, a gente falou falar agora, na reta final a gente vai falar dos Ele dois, o que melhorou giants, nos Giants? A minha secundária agregou peças interessantes como o Deandre Baker, Julian Love Sim. e mais alguns outros. Dois bons cornerbacks, viu? foram escolhas boas, é, o que piorou Eles nos Giants, corpos de recebedores, fim. Eagles, o que, o, que nos nos Eagles? Eagles. Mim, o que melhorou nos Eagles? Pra mim o que melhorou nos Eagles foi o grupo de running backs. Running backs. Corpo de running backs, né? Muita, muita opção ah. hoje. E tem muitas muitas partes do time que... Pode, ó, a secundária melhorou com a volta de jogadores machucados, a adição do Andrew Cenderro e Jonathan Ciprin também, dá mais profundidade de talento para os safeties. Mas running backs eu acho que é o ponto principal. O que piorou nos Eagles? Nada. Para mim, assim, piorar não tem uma piora gigantesca, mas o, eu acho... Quarterback reserva, pronto. <risos> pronto. Não, mas acho que o pass rush, pass rush pelas laterais... As, é, deu, deu uma decaída Porque são jogadores que ainda não se firmaram Como o Barnet e tal tá. São caras que têm uma projeção grande Mas não, não tem ainda uma certeza de talento de, de talento não de Bom, destaque ofensivo para mim é o Dallas Goddard E o Zé Kurtz. Kurtz, que é um dos melhores Tareias da conferência nacional, né tem o... tem o George Kittle em São Francisco Mas os dois são os melhores da, da conferência, né Para mim sim, para mim, são são bem à frente dos é, outros. E o Nick Foles se beneficiou muito desse pacote de 12, ano passado quando os Eagles mudaram essa questão ofensiva de utilizar mais o Goddard e o, e o Zach Ertz, o time melhorou ofensivamente naquela reta final da temporada. Destaque defensivo, senhor Chiodini? Fletcher Cox, né, para mim não, só fica atrás do Aaron Donald na posição e isso não é demérito Não é demérito nenhum, é praticamente ser o melhor dos terráqueos, é, é falar que o Andrew Exato. Luck foi o melhor quarterback do ano passado... Entre os terráqueos, né? Porque Exato. teve o Pat Mahomes. E é isso, né? É isso. Malcolm Jenkins talvez seja um bom destaque também. É um jogador que já... E o também, né? Na... Sim. Mas acho que o Malcolm Jenkins é uma liderança maior dentro do time, a presença dele faz muita diferença para o time, e eu já li muito sobre isso, sobre como a presença dele no vestiário e dentro de campo, como ele comanda essa defesa, como ele processa o jogo, como ele faz ajustes, é importantíssima, eu acho que o, o Jenkins merece uma notinha por isso. Muito bom! Terminamos, né? Previsão? Ah, a já falou no início. 11-5 para esse time. 11-5 vence a NFC East. Exatamente. É isso. Esse time curte só rapidinho. Precisa conseguir vencer os Cowboys. Ano passado perdeu os dois jogos para os Cowboys. Pois é, é verdade. E isso foi crucial. É, é isso, né? É isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Sim, fizemos todo o estrago a que podíamos. Perdão ao assinante que torce para os Giants. Por favor, não cancele a assinatura. <risos> a gente promete que a gente vai falar muito bem do Sacon Barkley ao longo do ano. Eu amo Sacon Barkley cara. Ai, ai, ai. E eu ó, defendi muito o Barkley na época do draft, viu? Ah, eu defendi, Sei. mas até hoje considero uma escolha ruim na segunda rodada. Na, é uma no segundo... escolha ruim pelos Giants. Não, eu ah. vou, vou, vou reestruturar. Não é uma escolha top 5 ruim. Foi uma escolha top 5 ruim porque eram os Giants. E não, não é porque a gente tem um nada contra os Giants. É porque os Giants precisavam de um quarterback. Não dava para ter passado um quarterback. Se você tivesse hoje o, o Sam Darnold nos Giants, com esse corpo de recebedores, não seria tão a, aterrorizante como é a previsão de Eli Manning e Daniel Jones passando a bola para essa galera. Exatamente, então assim... Aí o Saquon Barkley não vai não vai chegar a lugar nenhum com o Barkley se time. E vamos lá. Do jeito que tá montado agora. Vamos lá, Curt. Se os Giants tivessem pego o e tivessem pego hum. na segunda rodada o Darius Geis, que foi o que os Redskins pegaram... Eu já estaria numa situação bem melhor. Entendeu? E a, e a diferença que o se pode pode mostrar, porque ele machucou, a gente não tem como confirmar... O Sacão Barkley não é tão grande, entende? O que vai produzir na liga? Também acho. well É isso, né, meu querido? Well. Beleza, é isso mesmo. Voltamos em breve, né? Voltamos ainda nessa semana com o podcast aberto da EFC West. E é isso, fizemos mostrar o seu, será que pudimos. Um beijo a você assinante Espero que você que assinou nessa semana, nessa promoção aí de 50% de desconto. A gente espera que você goste muito do nosso conteúdo, que você continue conosco, se você assinou no anual, que essa assinatura vale a pena, se você assinou no mensal, que você continue conosco durante bastante tempo, que até eventualmente mude para o plano anual e aproveite esse desconto 50%. Aliás, se você já era assinante e, e quer mudar para o plano anual, se você era assinante mensal, não tem problema nenhum, você pode fazer isso, basta cancelar sua assinatura, né, entre em contato com a gente Tá? E aí você assina o plano anual com 50% de desconto. Davis, meu querido, um beijo carinhoso para você. Fica aí que a gente tem a reunião de feedback agora, tá? Tem mais 15 minutinhos aí. E é isso aí. Tranquilo. Bom, valeu. Beijo, gente. Até o próximo podcast. Tchau.